A kirándulásokra is vonatkozik. Tízből kilencszer. Ja, ez? Semmi, csak a vászoncipőmel a harmatosavarba gázoltam. Telibe húgyoztam. Onnan tudod, hogy nem vagy reménytelenül luttalpas, hogy a talboltozatod és a vászoncipő oldalak között még képződik egy kicsi lyuk ív, Ebbe pisálsz egyenesen minden alkalommal a szabadban. És az a küzdködés. Te jó Isten! Félrehord, engeded, megállítod, engeded, megállítod Abban a fals reményben, hogy a következő kiengedésnél majd nem magadra pisálsz Dehogy nem! Soha máskor nem tud szélozni Csak is akkor, amikor a talboltozatod melletti icipici lyukba kell egyenesen vizelned gyámoltalan pózban Miközben valami termű növény cirógatja a segjukadat Bébi, már mindjárt kész, jövök! hogy van kész!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 Mert ez az ország már annyira romokban van, hogy arra sincs érkezése, hogy megjavítassa a személyvonatokon a WC foglalt jelzését.